Při zvuku otevíraných dveří pozvedl pan Fuseklara hlavu a pak se rychle napůl ukryl za vaničku plnou párků. Ty? zašeptal. Poslyš, ty se přece nesmíš vracet zpátky. Já jsem tě prodal. Dorofl ho několik vteřin mlčky pozoroval, pak prošel kolem něj a z police u stěny vzal největší sekáček na maso. Fuseklar se začal třást jako osykový list. Já vždycky jsem na tebe byl hodný. Vždycky jsem tě pustil na tvoje s -s svaté dny. Dorfl se na něj znovu zadíval. Je to jenom červené světlo, zajekotal Fuseklar sám pro sebe. Jenže teď se zdálo zaostřenější. Cítil, jak mu očima vstupuje do hlavy a zkoumá jeho duši. Golem odstrčil Fuseklara stranou, vyšel z jatek a pustil se směrem k ohradám. Fuseklar se uvolnil. Oni se přece nikdy nebránili, že ne? Nemohli. Ty zatracené věci tak přece byly vyrobeny. Rozhlédl se po ostatních zaměstnancích, lidech a trolech stejným dílem. Tak tady jen tak nestůjte! Na něj. Jeden nebo dva z nich zaváhali. Golem držel v ruce opravdu velký sekáček. A když se golem zastavil a rozhlédl se po nich, zdálo se, že je v jeho postoji něco nového. Nevypadal jako někdo, kdo by se nebránil. Jenže Fuseklar nezaměstnával lidi kvůli svalům v hlavě. Kromě toho golema nikdo z místních zaměstnanců neměl rád. Jakýsi troll po něm těl dřevorubeckou sekerou. Dorfli zachytil jednou rukou, aniž otočil hlavu a v prstech zlomil násadu z Hikorového dřeva. Další mu muži vytrhl z ruky kovářské kladivo a to pak odhodil tak prudce, že proletělo stěnou. Pak už ho sledovali jen v úctivé vzdálenosti. Dorfl se jich nevšímal. Pára stoupající z dobyčích ohrad se míchala s hustou mlhou. Když Dorfl procházel mezi ohradami, pozorovali ho stovky temných očí. Vždycky se stahovali do pozadí, když byl golem na blízku. Zastavil se u jedné z největších ohrad. Od někud z míst za ní zněly hlasy. Neříkejte mi, že je chce všechny zabít, kde by jsme v tyhle šichtě nestihli rozbourat. Já slyšel o jednom u jednoho trihuláře, ten prý se zbláznil a udělal za noc pět tisíc stolů, zapomněl počítat, nebo co? Zatím na ně jen tak zírá. Slyšíš, co ti povídám? Pět tisíc stolů, jeden z nich měl sedma dvacet nohou, zasekl se u nohou. Dorfl udeřil sekáčkem a urazil zámek vrat. Dobytek pozoroval Golema s opatrným výrazem, který znamenal, že čeká na to, až se mu v hlavě objeví nějaká další myšlenka. Přešel k ovčí ohradě a rovněž ji otevřel. Pak přišla na řadu prasata a nakonec drůbež. Všechny? Pak Golem klidně prošel mezi ohradami, aniž si všiml ohromených zaměstnanců, Vešel do jatek a když vyšel ven, vedl na provaze prastarého chlupatého kozla. Prošel kolem čekajících zvířet až k obrovské dvoudílné bráně vedoucí na ulici a tu otevřel. Pak pustil kozla. Zvíře zavětřilo a zakoulelo kosíba očima. Pak bylo vidět, že došlo k rozhodnutí, že vzdálená vůně zelných polí za městem je mnohem příjemnější než pach, který má teď kolem sebe a vyklusalo do ulic. Zvířata toho v hustém zástupu téměř nehlučně následovala. Bylo slyšet především klepání jejich kopyt na městské dlažbě. Proudila kolem nehybné Dorflovy postavy. Golem stál a pozoroval je. Na hlavě mu přistála slepice, vyděšená hromadným úprkem a začala kvokat. Fuseklarův strach nakonec ustoupil zlosti. Co to, čertu, děláš, vykřikl a pokoušel se zahnat zpět několik osamocených ovcí, které se vydali nesprávným směrem. To všechno, co zdrátou branou, jsou prachy, ty! Najednou zjistil, že se mu Dorflova ruka svírá kolem krku. Golem ho zvedl do vzduchu a teď držel zmítajícího se muže na délku paže před sebou a otáčel pomalu hlavou sem a tam, jako kdyby uvažoval o tom, co udělá. Nakonec odhodil sekáček, sáhl po slepici, která se mu usadila na hlavě a vytáhl spodní malé hnědé vejce. S nezastíranou obřadností je Golem pomalu rozmáčkl fuseklarovi na hlavě a pak opustil řezníka na zem. Když golem procházel jatkami, uskakovali mu jeho bývalí spolupracovníci z cesty. Před dveřmi byl velký vývěsní štít. Dorfl se na něj nějakou chvíli díval, pak vzal kus křídy a napsal na něj Žádný pán. Křída se mu v rukou rozsypala na prach. Pak Dorfl zmizel v mlze. Pleskot zvedla hlavu od svého pracovního stolu. Ten vask je plný kyseliny arzenové, skvělá práce, ta svíčka dokonce váží o něco víc než ostatní. Jak odporný způsob zabíjení, řekla Angua. Jestě velmi důmyslný, přikývl Elánius. Vetinary prosedí půlnoci nad papíry a píše. Ráno je svíčka téměř vyhořelá. Otráven světlem. Světlo je něco, co člověk vlastně nevidí. Kdo se dívá na světlo? Rozhodně ne nějaký udřený starý polda. Ale, sire tak starý zase nejste. A co udřený? Ani tak udřený. Vždycky jsem všem říkal, že chodíte velmi sebevědomě a cílevědomě. Elánius na něj vrhl rychlý, pátravý pohled, ale neviděl nic než nevinou tvář plnou upřímné náklonosti a touhy pomoci. Nedíváme se na světlo, protože světlo je to něco, s jehož pomocí se díváme. Dobrá, a teď si myslím, že bychom se měli zajít podívat do té výrobny svíček, Že? Pojďte, Řičko, a vezmete si sebou svůj... Vy jste vyrostl, Řičko? Boty na vysokém podpadku, sire. Já myslel, že trpaslíci vždycky nosí okované boty. Ano, pane, ale já mám na těch svých vysoké podpadky. Přivažil jsem si je tam. E, aha, no, to, to ano, jistě. No, jestli v nich i potom ještě můžete chodit, tak si zbalte sebou to svoje alchymistické nádobíčko a jdeme. Navážka by se měl každou chvilku vrátit ze služby v paláci. Když člověk narazí na zamčené dveře, není nad navážku. Je to chodící krumpáč. Sebereme ho cestou. Nabel si samostříl a zapálil si doutník. Hmm, tak dobrá. Zatím jsme to dělali moderním způsobem a teď zkusíme dělat policajty tak, jak to chodívalo za našich dědečků. Je čas načehrat někomu za dexiry? No, skoro, ale začneme od předu. Pohled seržanta tračníka na svět se skutečně měnil. Vždycky ve chvíli, kdy se mu v hlavě chtělo usadit přesvědčení, že nastala nejstrašnější chvíle jeho života, bylo rychle nahrazeno něčím ještě mnohem ošklivějším. Tak ze všeho nejdříve okapová roure, na které visel, narazila na stěnu protější budovy v uličce. V dobře organizovaném světě by jistě přistál alespoň na požárním schodišti, ale v Ankh Morporku byly požární úniky neznámá věc a požáry se museli spokojit s tím, že z budov unikali střechou. Když se tedy Roura takto opřela protější stěnu, začal tračník sjíždět přes uličku po diagonále. I to by mohlo představovat šťastný konec, nebýt toho, že tračník byl těžký muž, a jak se jeho váha přesunovala ke středu jinak ničím nepodpírané roury, ta se prohnula. Je dobře známo, že litina se velmi snadno láme a to taky teď udělala. Tračník spadl a přistál na něčem měkkém. Rozhodně měkčím než dláždění a to něco udělalo mr. Odrazil se od toho a přistál na něčem nižším a ještě měkčím, co udělalo... Baé. A z toho se skutálil na něco ještě nižšího, co bylo vyrobeno z peří a to se zbláznilo. A klovlo ho to. Ulice byla plná zvířat, která se nejistě pohybovala sem a tam. Když jsou zvířata nejistá, začnou být nervózní a ulice už teď byla dlážděno nervozitou. Bylo štěstím pro seržanta Tračníka, že takhle byla mnohem měkčí než obvykle. Na ruku mu duplo kopito. Očichávaly ho dlouhé, vlhké čenichy. Seržant Tračník zatím neměl příliš velké zkušenosti se zvířaty, pokud nebyla naporcovaná. Když byl malý, měl malého růžového čuníka z látky, kterému se říkalo pan nespůsoba a v poslední době se dostal až ke kapitole 6 knihy zvířecí manželství. Byla doplněna dřevořezy. V té ovšem nebylo ani zmínky o páchnoucím dechu a nohách velkých jako talíře. Krávy v knize seržanta tračníka dělali bůh. To vědělo každé dítě. Neměli dělat mru jako nějaká mořská obluda a celého vás přitom poprskat. Pokusil se vstát, uklouzl na jednom z kravských projevů strachu a nejistoty a sedl si na ovci. Ta udělala brrfhé. No to byl snad zvuk důstojný ovce. Vstal a pokusil se prodrat na chodník. Huš, táhni mi z cesty, ty má ovce, Zmys? Zasyčela na něj husa a natáhla k němu krk. Tračník ustoupil, ale zarazil se o něco za svými zády. Bylo to prase. Nebyl to ovšem pan nespůsoba. Tohle nebylo malé selátko, které šlo na trh, ani to, které zůstalo doma u kamen. Bylo to prase, jehož vepřové nožičky si člověk dokázal jen velmi obtížně představit a i pak se mu s nimi namysl drala hustá srst, šupiny a nechty velikosti para ořechů. Tohle prasátko bylo zhruba velikosti poníka. Tohle prasátko mělo kly A nebylo růžové. Bylo modročerné a pokryté ostrými štětinami, ale mělo, buďme poctivý, pomyslel si tračník, malá, rudá a krví podlitá očka. Tohle malé prasátko se podobalo tomu malému prasátku, které pozabíjelo lovecké psy, rozpáralo koně a sežralo lovce. Tračník se otočil a stanul tváří v tvář bíku, který vypadal jako žilová krychle na nohou. Bík pomalu pohyboval obrovskou hlavou ze strany na stranu, aby se každé z jeho krvavých očí mohlo prohlédnout seržanta. Ale bylo jasné, že ani jednomu z nich se nijak zvlášť nelíbí. Bík sklonil hlavu. Na to, aby zautočil, nebylo dost místa, ale pořádně strčit, to mohl. Když se zvířata kolem tračníka stáhla, pokusil se uniknout jedinou cestou, která mu zbývala. V celé uličce se choulili lidé. Ale na zdárek! Dobrý den, co pak se to tady děje? Muž, který sténal a svíral, si paži zvedl hlavu. Podnikli na nás zákeřný útok. Na takové hlouposti teď nemáme čas, řekl Elánius. Možná, že ano, řekla Angua. Položila mu ruku na rameno a ukázala protější stěnu, na které bylo napsáno známým rukopisem Žádný pán. Karotka se sehnul a promluvil kraněným. Zautočil na vás golem, je to tak? Samozřejmě, hnusnej grázl. Jen tak se objevil z mlhy a vrhnul se na nás. Byť víte, jaký jsou. Karotka se na muže povzbudivě usmál. Pak jeho pohled přelétl muževo tělo a skončil u obrovského kladiva, které leželo v odpadním žlábku. Pokračoval dál k různému nářadí poházenému podvoře. Některé z nástrojů měly polámané rukojeti. Byl tam například dlouhý krumpáč točený do téměř dokonalého kruhu. Bylo jenom štěstí, že jste byli tak dobře ozbrojení. Vrhnul se na nás, opakoval muž. Pokusil se lusknout prsty. Jen tak, jauvajs! Zdá se, že máte poraněné prsty, to teda máte sakra pravdu. No, já jenom pořád nechápu, proč by se na vás vrhala hned, jak vystoupil z mlehy. Každej přece ví, že se nesměj bránit. Bránit se, opakoval karotka. To není v pořádku, když si takhle můžou chodit po ulicích. Za nimi se ozval zvuk běžících nohou a objevil se pár mužů v krví zbrocených zástěrách. Šel tamhle tudy, když si pospíšíte, mohli byste ho chytit. Tak jdeme, nezdržujte se, na co platíme daně. Obešel celý jatky a všechna zvířata vypustil z ohrad. Všechna zvířata, na prasečím vršku není hnutí. Golem vypustil zvířata z ohrad, ujišťoval se Elánius. A proč? Hm, jak to mám vědět? Vzal fuse klarová kozla Hydáše a ty zatracený zvířata táhnou za ním. Pak šel a stačil starého voždíka do stroje na výrobu klobás. Cože? No, on ten stroj nespustil. Jenom voždíkovi nadspal do huby hrost petržele, dokal hod pár cibulí, posypal ho strouhankou a hodil na násypku. Anguina ramena se začala třást a dokonce i na Elániově tváři se objevil úsměv. Pak šel k obchodníkovi z Trůbeží, chytil pana červilíka a muž se zarazil, protože si uvědomil, že je přítomna dáma, i když ta vydávala tiché chrochtavé zvuky, jak se bránila smíchu a neohrabaně pokračoval. A pak použil cibulovou nádivku, jestli mi rozumíte. To chcete říct, že... No právě jeho společník smutně pokýval hlavou. Chudák, starý červlík, se nedokáže podívat na cibulovou nádivku do konce života. O podle toho, jak to vyprávíte, je to poslední věc, kterou bych na jeho místě udělal, souhlasil Elánius. Angua se musela otočit zády. No, řekni mu, co se stalo u vás, u vepřových řezníků. Myslím, že ani nemusíte, řekl Elánius, vidím v tom jistý systém. No jasně, a chudák, mladý smil je jenom učedník, ale nezasloužil si to, co mu ten golem udělal. Ach, přátelé, em, myslím, že mám takovou mast, která by... Em, myslíte, že by pomohla na to, aby to jablko povolilo? On mu nadspal do úst jablko? Právě, že ne, do úst. Elánius zamrkal. Ach, ouvej. Tak co s tím budeme dělat, no? řekl řezník s obličejem několik centimetrů od obličeje Elániova. No, kdyby se vám podařilo zachytit stopku, to není k smíchu. Co budete dělat? Platím daně a znám svá práva. Prstem přitom pošťuchoval velitele hlídky do hrudního plátu. Elániův výraz zdřevěnil. Podíval se na v prst a pak zpět na mužův rozměrný červený nos. V tom případě bych vám navrhoval, abyste vzal další jablko a... Promiňte, pane, přerušil Elány a si tě karotka. Vy jste pan Maxilub, že? Máte obchod v Jatkách? No ano, to je pravda. A co má být? Já jen, že bych přísahal, že jsem vaše jméno neviděl v seznamu plátců daní což je velmi zvláštní, protože vy jste právě teď tvrdil, že jste daňový poplatník. Je mi jasné, že byste o takové vážné věci nelhal, takže jsem vás chtěl jen upozornit, že když jste zaplatil své daně, tak jste na to dostal potvrzenku. Na to je totiž zákon, víte? A jsem si jistý, že když se doma dobře podíváte, najdete ji a... Řezník rychle spustil prst. Ehem, no... Můžu se u vás zastavit a pomoci vám hledat, kdybyste chtěl. Řezník vrhl na Elánia zoufalý pohled. On ty věci opravdu čte, přikývil Elánius. Jen tak, pro radost. Karotko, co takhle zaskočit? Bohové, co je to za pekelnou věc? Oku na ulici se ozvalo děsivé zabučení. Podivným přihrbeným poklusem se blížilo něco obrovského a zabláceného. V šeru to vzdáleně vypadalo jako velmi tlustý kentaur na půl muž a na půl. Přesněji řečeno, teď, když se obluda dozmítala blíž, si Elánius uvědomil, že je to na půl tračník a na půl být. Seržant tračník ztratil svou helmu a jisté známky na oděvu i tváři svědčily o tom, že měl v posledních chvílích velmi blízko k rodné hroudě. Když mohutný bík produsal kolem, seržant divoce se zakoulel očima a volal e, – Nedokážu z něj slíst, vám strach z něj slíst. – A jak se s dostal na něj? – No, to taky nebylo snadný, Siri, chytil jsem ho za rohy a v zápětí už jsem mu seděl za krkem. Dobrá, tak teď se drž. Rozumím, pane. Rozkaz, pane. Držím se, pane. Bíci Roberti byli zlostní a netrpěliví, což se u dospělých bíků považuje za normální stav mysli. Teď k tomu ještě navíc měli důvod. Hovězí dobytek má svou víru. Jsou to hluboce duchovně založená zvířata. Věří, že až hodný a poslušný dobytek zemře, projde kouzelnými dveřmi na mnohem lepší místo. Nevědí, co bude pak, ale slyšeli, že to zahrnuje mnohem lepší pastvu a z nějakého neznámého důvodu křen. Roberti se na to velmi těšili. V posledních dnech už jim trochu skřípaly kosti, a krávy, jak se zdálo, běhaly mnohem rychleji, než když byli Roberti mladí. Bylo skoro na čase ochutnat božský křen. Místo toho však byly zahnáni do přeplněné ohrady, kde strávili celý den, a pak se otevřela dvířka, jenže místo dokouzelného světa je někdo vyhnal do ulic města přeplněných zvířaty, kde to ani zdaleka nevypadalo jako země zaslíbená. A k tomu všemu jim ještě někdo seděl na zádech. Několikrát se ho pokusili schodit. V jejich nejslavnějších dnech už by z toho člověka zbývalo jen pár masitých krvavých cárů rozhozených po zemi, ale teď se artritidou trpící bíci rozhodli, že to prozatím vzdají a počkají, až narazí na nějaký vhodný strom, o nějž toho dotěru rozmáčknou. Byli by si jen přáli, aby ten prokletý muž přestal ječet. Elánius udělal několik nerozhodných kroků za bíkem. Karotko, Anguo, vy dva okamžitě doběhněte do doručilova svíčkarství. Nic nedělejte, jen to tam pohlídejte, než dorazíme, my ostatní pochopili. Pořádně si to místo prohlédněte, ale nelézte dovnitř, jasné. Dovnitř nesmíte za žádných okolností, jen na blízku. rozumíte? Jistě, pane, Dav před bíkem rychle mizel. Tu nový chovný bík si neláme hlavu s dopravní zácpou rozhodně ne na dlouho. Nemůžeš se skočit, Frede, zaječel Elánius a rozeběhl se za bíkem. To bych snad raději ani neskoušel, sire. Dobrá, a nemůžeš ho nějak řídit? Uh, jak, pane, uh, chyť toho býka za rohy, člověče! Tračník se opatrně natáhl kupředu a chytil se každou rukou jednoho rohu. Bíkové Roberti otočili hlavou a málem ho se třásli. Uh, on je o něco silnější než já si A abych řekl pravdu tak o hodně silnější. Mohl bych mu prostřelit hlavu svým samostřílem, Pane Elánius, ozval se v té chvíli Naváška a potěžkal své přestavěné dobývací zařízení. Ta ulice je plná lidí, seržanté. Střela by mohla zasáhnout nevinného člověka, dokonce i tady v Ankmorporku. E, promiňte, pane. Naváška se poněkud rozveselil. Ale kdyby se to stalo, vždycky by jsme mohli říct, že ten člověk něco provetne. Ne, to by... Co to dělá to kuže? Ulicí pádil malý černý kohoutek, proběhl k bíku pod nohama a smykem zastavil přímo před Roberty. Ze zad se mu svezla malá postavička, vyskočila nahoru, Zachytila se kovového kruhu v bíkových nozdrách a vyšvihla se vzhůru, takže se ocitla v kadařevé srsti na bíkově čele a nakonec do každé ruky pevně uchopila hrst černé srsti. Von vypadá jako ten, tento, sakrazítek, pane, pošuklulu lulu Artur pane, von se. Pokouší toho bejka vomráčit. Ozval se zvuk, který zněl, jako by se dosti pomalý datel pustil do práce na obzvláště tvrdém stromě, a ten přerušoval plynulý proud stížností, který se linul z místa někde mezi bíčíma očima. Tak tohle si za rámeček nedáš, Vobludo, ber tohle ti přidám zadarmo a. Bík se zastavil. Pokusil se otočit hlavu, aby alespoň jeden z Robertů viděl, co je to u tak strašně buší do čela, ale to si právě tak mohli zkusit nahlédnout do vlastního ucha. Pak se zvíře zapotácelo zpět. Frede, sklouzni mu ze zát, dokud je zaměstnaný! S pohledem plným paniky přehodil trační knohu přes bíku v mohutný hřbet a sklouzl na zem. Lánius ho chytil za roku a vtáhl do vchodu nejbližšího domu. Pak ho zase rychle vytáhl ven. Úzký vchod byl příliš těsný, než aby se v něm člověk mohl mačkat se seržantem tračníkem. A proč si celý umazaný od toho příšerného svinstva Frede? E, víte, pane, začalo to na tom potoku, po kterém se jezdí ve spádel a bylo to čím dál tím horší. Dobrý bože, Vážně to bylo tak špatné? Dovolíte, abych si skočil dát koupel, pane? Ne, ale můžeš o nějaký metr ustoupit. Kde máš helmu? Když jsem mi viděl naposled, měla ji na hlavě jedna ovce, syre. Byl jsem svázán, pane, hodili mě do sklepa a já se hrdinsky osvobodil. A pronásledoval mě jeden z těch golemů. Kde to bylo? Tračník doufal, že tahle otázka nepadne. No, bylo to na jednom místě v Jatkách, jenže jak byla ta strašlivá mlha, tak jsem... Elánius chytil tračníka za zápěstí. Co je to? Zvázali mě provázkem, sire, ale s vysokým osobním rizikem, s nasazením života a všech končetin. Tohle mi nepřipadá jako provázek. Ne, pane. Ne, mně to připadá spíš jako... — Svičkový knot! Tračník se zatvářel nechápavě. — Je to stopa, pane? řekl s výrazem plným nadějem. Ozvalo se začvachtání, jak ho Elánius popleskal po zádech. — Dobrá práce, Frede, řekl a otřel si ruku do nahavice. — Tak tohle je skutečný důkaz. E, — Přesně to jsem si myslel. Tohle je zásadní důkaz a já se musím dostat k mistru Elanilvi tak rychle, jak je to jen možné bez ohledu, jak... Proč ten skřítek tak boší do toho bíka Frede? To je pošuklulu Artur, pane, dlužíme mu tolar. On tak trochu mi pomohl, pane. Bíci Robertové už byli na kolenou a nevěřili svým očím a začínala je obestírat mlhá. Ne, že by mohl pošuk lulu zasadit smrtelný úder, ale byl prostě vytrvalý. Po nějaké chvíli zvuk neustálého bušení čela o čelo začal lidem jít na nervy. Neměli bychom mu pomoci? Zatím to vypadá, že na to stačí sám, pane. Pošuk lulu Artur zvedl hlavu a vesele se ušklíbl. <tějí> tak jeden talár, slyšel jste, siré? A žádné vměšování, nebudu po vás. Jedno z těch hnusných zvířat kdysi rošlá pro našeho dědu. A stalo se mu něco? Jo, přišlo ho jeden roh, pane. Elámius uchopil seržanta tračníka pevně za paži. Tak pojďme, Frede, ten se rozhodl prorazit čelem zeď. A mám pocit, že tam vzadu to už puklo. E, máte rech, a už to taky pleská nadláždění. Hej! Povídám. Vytám, jste policajtiny? Tak pojďte sem. Elánius se obrátil. Davem lidí se prodíral jakýsi muž. No nazdar, pomyslel si tračník. Je možné, že nejhorší chvíle mého života ještě nenadešla. Elánius měl sklony reagovat poměrně výrazně na slova jako Hej, vy tam, povídám, zvláště tehdy, když byla pronesena podobným hlasem. Zněl jako konské zařání. Mluvčí měl šlechtický zjev a k němu rozhorčený výraz člověka, který není zvyklý na nepřízně osudu a právě zjišťuje, že ho něco takového právě potkalo. Elánius švihácky zasalutoval. Ano, pane, jsem policista, pane. E, dobrá, tak račte jí klaskavě se mnou a zatknout tu věc. Ruší lidi v práci. Jakou věc, pane? No přece toho kolema člověče. Vešel do továrny, jako by se nechumelilo a začal malovat po stěnách. V jaké továrně? Jen pojďte na no člověče. Jsem s v okolností velmi dobrý přítel vašeho velitele a nemohu říci, že bys mi máš přístup jak zvlášť zamlouval. To je mi líto, pane. Odpověděl velitel Elánius s bodrostí, již se tračník už dávno naučil obávat. Na druhé straně ulice byla jakási blíže nedefinovatelná továrna. Muž zamířil přímo k ní. Um, um, on řekl: Golem sire. Elánius znal Alfreda Tračníka dlouho. Ano, Frede, a proto je životně důležité, aby zůstal tady na místě a hlídal. Úleva začala pronikat ze všech pórů Tračníkova těla jako pára. E, rozkaz, pane. E, máte pravdu, pane. Továrna byla plná šicích strojů. Za nimi seděli otrávení lidé. Byla to jedna z těch věcí, které cechy nenáviděli, ale protože cech Švadlen a Šiček se o šití příliš nezajímal, nezajímal se o továrnu nikdo. A kde není žalobce? Od se táhly nekonečné pásy k pohoným převodům upevněným na dlouhé hřídeli nízko pod stropem. A ta byla poháněna? Elániu v pohled sledoval hřídel po celé délce dlouhé dílny. Na konci bylo kolo podobné tomu v němž běhají veverky, jenže obrovské. Teď se nehýbalo a zdálo se, že je na něm něco porouchaného. Hned vedle něj opuštěně stála dvojice bezradných golemů. Ještě kousek dál byla ve zdi velká díra a nad ní někdo napsal rudou barvou. Žádný pán, jen vy. Elánius se spokojeně usmál. Prorazil tuhle díru do zdi, vlezl dovnitř, rozbil šlapací kolo, vytáhl z něj moje golemy, napsal na stěnu tady ten hloupý vzkaz a zase odešel. Hm, ano, je mi to jasné. Většina lidí používá ve svých šlapacích kolech volky. A co to s tím má co společného? Když už jste tak s tím začal, tak dobytek nevydrží šlapat kolem dokola celých 24 a hodin denně. Elámiův pohled pomalu klouzal po řadách lidí od jednoho zaměstnance k druhému. Jejich tváře měly onen ustálený vzhled obyvatel ulice Ukotvy a Ráhna, jaký mají lidé, které si ošklivý pícha právě tak jako moc. To jistě ne, přikývol. Většina těch krejčovských dílen je nahoře na ospalém kopci, ale tady je výroba levnější, že? Nižší platy. Hm? Lidé jsou po čertech rádi, že tady mohou pracovat. Jistě, Přikývl Elánius a znovu se rozhlédl po ustaraných odevzdaných tvářích. Rádi. Všiml se, že golemové na druhém konci místnosti se pokoušejí opravit hnací kolo. Tak a teď mě dobře poslouchejte. Řeknu vám, co chci, abyste udělal... Elánius chytil muže zalímat spod krkem a přitáhl ho k sobě takže jeho obličej byl sotva nějaký ten centimetr od jeho. Ne, teď poslouchejte mě. Já se denně stýkám slumpy, zloději a vrahy a nějak zvlášť mi to nevadí. Ale stačila ta chvilka s tebou a už teď cítím, že se musím pořádně vykoupat. A jestli najdu toho zatraceného golema, tak mu s velkým potěšením potřesu rukou slyšíš mě. K upřímnému překvapení té Elániovi části, která se netřásla vztekem, měl muž ještě dost odvahy, aby řekl: Jak se opovažujete? Vy přece máte chránit právo! Elániu v prst málem projel muži ze spodu nosem. A kde bych měl začít? Pak se podíval na oba golemy. A vy dva šašci, proč opravujete to pitomé kolo? Dobrý bože, co pak nevidíte, že se chováte jako tupci? Co pak nemáte trochu zdravého rozumu? Pak vstekle vyrazil z budovy. Seržant Tračník zanechal pokusů oškrbaci do čista a rozběhl se, aby ho dohodil. Slyšel jsem pár lidí, kteří říkali, že zadními dveřmi vyšel golem, červený golem. Z červené hlídy, víte, co myslím? Ale ten, co honil mě, ten byl bílej, pane. E, Hle, samé, ty si namíchnutej. Co je to za chlapa, ten majitel továrny? E, to je Kočkorád. Ten, co vám pořád píše dopisy o tom, že je v líce příliš mnoho zástupců toho, čemu on říká niší rasa. E, víte, co myslím, trpaslíků a trolů. Seržant musel poklusávat, aby mu stačil. Přiberte nějaké zombie, zasečil Elánius. Vždycky jste se velmi živě vyjadřoval o tom, jak smrtelně vážně jste proti mrtvým vlíce. Promiňte, že žertuju. Ale víš o některých, kteří by chtěli vstoupit do hlídky, ne? Jistě si ne. Pár dobrých mládenců. A nebýt toho, že z nich ta jejich šedá tu a tam by v prouškách přísahal byste, pane, že je museli použít před pěti minutama. Tak hned zítra je vezměte do přísahy. Rozumím, pane. Skvělý nápad. A nezapomeňte, že na tom hodně ušetříme, protože nemusíme zahrnout do penzijního fondu. Mohou patrolovat na královském návrší. Vždyť jsou to nakonec taky jenom lidé. Dobrá, pane. Když je sam v takovéhle náladě, pomyslel si tračník, bude souhlasit s čímkoliv. Konečně jste přišel na chuť těmhle všeobecně společenským akcím, pane. V téhle chvíli bych vzal do sboru klidně i Gorgonu. No, pořád ještě je tady pan Pustochmůr, pane, už má plné zby své práce u košer řezníka. Neupíry. Nikdy žádného upíra. Tak a teď jdeme dál, Frede. No by Noblhoch to měl vědět. Přesně to si říkal, když rychlými kroky procházel ulicemi. Všechny ty řeči o králích a další věci, oni po něm chtěli, no to byla příšerná myšlenka. Dobrovolníka. No, by strávil prakticky celý život v nějaké uniformě. A jedna z prvních a nejdůležitějších věcí, které se naučil, byla, že lidé s rudými tvářemi a mazlavým hlasem nikdy nenabízejí lidem jako je noby výhodná zaměstnání, kde by se bral vysoký plat za minimum pohodlné práce. Oni požádají o dobrovolníka, který by vykonal něco jako velkou a očistnou práci a vy skončíte tím, že budete čistit největší padací most v celém městě a zeptají se, kdo z vás má rád dobré jídlo a zjistíte, že škrebete brambory, kterých musí být dost na celý týden pro všechny? Nikdy se k ničemu nehlaste dobrovolně. Ani v případě, že by před vámi stál seržant a tvrdil vám do očí, potřebujeme někoho, kdo by pil alkohol, celé lahve a vášněvě se pomiloval s několika ženami a to vše jen pro čiročirou radost. Vždycky je v tom nějaký háček. Kdyby se objevil sbor andělský a požádal, aby kupředu postoupili dobrovolníci, kteří chtějí do ráje, udělal by Noby jeden mazaný krok vzad. Až by došlo k tomu, že by se něco podobného mělo přihodit desátníku Noblhochovi, nezastihne ho takové volání do zbraně nepřipraveného. Ono ho nezastihne vůbec. Noby se vyhnul stádu prasat kvičících na ulici. Dokonce ani pan Elánius od něj nečekal, že se bude hlásit na některé úkoly dobrovolně. Respektoval totiž Nobyho píchu. Desátníka Noblhocha pekelně bolela hlava. Musela to být ta křepelčí vajíčka, to si teď už byl jistý. Nemohli to být zdraví ptáci, když kladli takové vaječné miniatury. Protáhl se kolem krády, která se hlavou zachytila v něčím okně a nemohla ven. Noby jako král? Och, ano. Noby nikdy od nikoho nic nedostal zadarmo, snad jen nějakou tu kožní chorobu nebo 25 ran. Byl to krutý svět, v němž byl vlk Noby mu vlkem. Kdyby se na světě pořádal závod pro outsidery, byl by se stal Noby jistě vítězem, byl by poslední. Najednou přestal utíkat a vrhl se k zemi u jednoho z domovních vchodů. V jeho velmi vítaném stínu si zpoza ucha vytáhl dost krátký cigaretový nedopalek a zapálil si. Teď se cítil natolik v bezpečí, že dokázal myslet víc na ta zvířata, kterými se hemžily ulice, než na svůj útěk. Oproti rodinnému stromu, který na svých posledních výhonech přinesl ovoce v podobě Freda Tračníka, liány Noblhochu od svého prvopočátku rostly jen uvnitř městských hradev. No by si jakýmsi vzdáleným způsobem uvědomoval, že různá zvířata jsou ve svém přírodním stavu výchozím produktem k výrobě jedné ze základních potravin a tomu jako informace stačilo. Byl si ale téměř jistý, že není obvyklé, aby takhle bezladu a skladu pobíhala po ulicích. Skupiny mužů se pokoušely zavřít zvířata zpět do ohrad. Protože byli unavení a navzájem si spíše překáželi, než pomáhali a zvířata byla hladová a poplašená, jediným výsledkem veškerého lidského snažení bylo, že ulice byly čím dál špinavější. Noby si najednou uvědomil, že se v domovním vchodu neskrývá sám. Podíval se dolů. Kromě něj se ve stínech schovával kozel. Byl rozčepířený a páchl, ale pootočil hlavu a vrhl na Nobyho nejvědoucnější pohled, jaký kdy malý policista viděl na tváři zvířete. Zcela neočekávaně a naprosto necharakteristicky byl zaplaven pocitem neodbitného soudružství. Udusil zbyteček cigarety a podal ho Kozlovi, který ho spokojeně zhltnul. Hm, my a já, my jsme ale dvojka. Poplašený dobytek se vyděšeně rozebíhal na všechny strany, když se Karotka s Angou a Řičkou pustili na příčátkami. Řička měla podivný dojem, že se před nimi posouvá jakási neviditelná bariéra. Některá zvířata se pokoušela vylézt na zdi, a většina ostatních se s vyděšenými výrazy mačkala do postranních uliček. Proč jsou tak vyplašená? Nechápala Řička. Nemám nejmenší představu. Odpověděla jí Angua. Když procházeli kolem továrny na svíčky, prchalo před nimi několik pološílených ovcí. Světla z vysoko položených továrních oken dávala tušit, že výroba svíček pokračuje i celou noc. Prý půl milionu svíček každých 24 a hodin. Slyšel jsem, že tam mají nějaké velmi moderní strojové vybavení. Zní to moc zajímavě, rád se na to podívám. Vzadu za budovami zářila do mlhy světla. Dělníci tam nakládali bedny svíček na čekající řadu vozíků. Vypadá to tady docela normálně, uvažoval nahlas Karotka, když se ocitli v zastíněném vchodu. Zdá se, že mají pilno. Nevím, k čemu bude naše návštěva tady dobrá, Zavrtěla hlavou Angua. Ve chvíli, kdy nás uvedí, zničí všechny stopy a důkazy. A i kdybychom našli arzenik, tak co? Vlastnit arzen přece ještě není zločin, že? Ehm, a eh, není zločin vlastnit tamhle to, zašeptala Pleskot. Uličkou pomalu procházel kolem. Vypadal úplně jinak než ostatní golemové. Ti všichni byli prastaří a opravovali sami sebe tolikrát, že se podobali spíše bestvarým chlebovým mužičkům, ale tenhle vypadal jako člověk nebo jako něco, jako co by si člověk přál, aby mohl vypadat. Připomínal sochu vyrobenou z bílého jílu a součástí jeho hlavy byla koruna. Takže jsem měl pravdu. Udělali si golema, chudáci, mysleli, že když budou mít krále, ten je osvobodí. Podívejte se mu na nohy, ozvala se Angua. Jak golem šel, po celých nohou, na trupu i na pažích se mu objevovaly a zase mizely tenké rudé linky. Praská. Já věděla, že nikdo nedokáže vypálit keramiku ve staré peci na chleba a pak nemá ten správný tvar. Golem strčil do dveří a zmizel v továrně. Pojďme. Velitel Elánius říkal, abychom na něj počkali, upozorňovala ho Angua. To je pravda, ale nevíme, co všechno tam vevnitř může dělat. A víte, že velitel je rád, když jsme iniciativní. Nemůžem tady teď jen tak stát a čekat. Přeběhl uličku a opatrně otevřel dveře. Vevnitř stály vysoko naskládané bedny a mezi nimi byla úzká ulička. Ze všech stran, i když mírně tlumen stěnami beden, přicházelo hukot, chřestění a šum pracující továrny. Vzduch byl cítit horkým voskem. Židka naslouchala hovoru vedenému šeptem několik desítek centimetrů nad vrcholkem její helmy. Byl bych raději, kdyby velitel netrval na tom, abychom ji brali sebou. Co kdyby se jí něco stalo? O čem to mluvíš? No, víš, je to děvče. No a co? V líce už jsou přinejmenším tři trpaslice, a ty jsi nikdy o žádnou z nich starost nedělal. No ale jdi, tak mi jmenuj alespoň jednu. Tak třeba Lars z Lepkopy. Ne, vážně? Chceš mi snad říct, že lžu? Ale ten přece minulý týden sám a holýma rukama rozehnal tu rvačku u Kovkopa. No a to si snad myslí, že ženské jsou slabší? Určitě by sis nedělal takové starosti, kdybych stála proti zdivočelému davu v hospodě já. Pomohl bych, kdyby to bylo potřeba. Mě nebo jim? No tak, to nebylo fér, ne? Víš, dobře, že bych jim nepomohl, dokud bys na ně nezačala být opravdu příliš tvrdá. <laughs> Aha, a to se říká, že rytířství už dávno vymizelo. No ale počkej, bleskot je trochu jiná. Jsem si jistý, že je skvělá alchymistka, ale v boji bychom jí měli pro jistotu pohlídat záda. Počkej. Vstoupili do továrny. Nad hlavou se jim posouvaly svíčky, celé tisíce svíček, které vysely zaknoty z nekonečného pásu, tvořeného složitými dřevěnými články. Pás se klikatil několikrát sem a tam pod stropem dlouhé haly. Tak o tom jsem slyšel. Říkají tomu výrobní linka. Je to způsob, jak rychle vyrobit tisíce úplně stejných věcí. Ale podívejte se na tu rychlost, to tedy žasnu, jak může otáčivý buben vyvinout takovou... Angua ukázala bradou. Kousek vedle ní se se skřípěním a praskáním otáčelo obrovské šlapací kolo, ale uvnitř nikdo nebyl. Něco to všechno musí pohánět, řekla Angua. Karotka zvedl ruku. O dál v hale se všechny kličky a záhyby dřevěného pásu zbíhaly v jakémsi velmi komplikovaném uzlu. V jeho středu stála postava a pohybovala tak rychle pažemi, že se při prvním pohledu rozmazávaly před očima. Hned vedle karotky končil pás nad velkým dřevěným korytem, do kterého se neustále řinuli svíčky. Zdálo se, že korito už nějakou dobu nikdo nevypráznil, protože bylo přeplněno a svíčky přepadávaly přes okraj na zem. Leskot, umíte zacházet s nějakou zbraní? Ehm, ne, kapitáne! Dobré, tak počkejte venku fuličce, ano? Nechci, aby se vám něco stalo. Pomalu a s úlevou odcupala ven. Angua zavětřila. Byl tady upírek. Myslím, že bychom měli... Věděl jsem, že na tu nakonec přijdete. Přál bych si, abych tu zatracenou věc nikdy nekoupil. A, to, a teď mám luk, varuju vás, mám nabitý samostříl. Obrátili se. Ale to je pan doručil, prohlásil Karotka s přátelským úsněvem. Vytáhl svůj odznak. Kapitán Karotka, ankmorporská městská hlídka, já vím, co jste zač. Já vás znám. Vím taky, co jste zač. Věděl jsem, že přijdete. Mám samostří a nemám strach ho použít. Hrod se nejistě pohyboval sem a tam a dokazoval, že pan Doručil zdaleka na ní tak klidný, jak inzeruje. Vážně, smála se na něj i Angua. A co tedy jsme? Já s tím nechtěl mít nic společného. Ta věc zabila ty dva starce, že ano? Ano. Ale proč? Já mu nic takového neporučil. Protože oni ho pomáhali vyrobit, řekl bych. Vím, kdo za to nese vinu. Prodali mi ho golemové. Já si myslel, že to pozvedne obchod, ale ta zatracená věc se nezastaví a nezastaví. Podíval se na nekonečnou řadu svíček, které se jim posouvaly nad hlavou, ale znovu ji sklonil dřív, než se Angua stačila pohnout. Pracuje těžce, co? řekla. Op. Doručil nevypadal jako někdo, koho takový žertík pobaví. Připomínal člověka, který podstupuje jakási soukromá muka. Musel jsem propustit všechny svým kouděvčan v palírně, a tam musí pracovat na tři směny a ještě k tomu přes čas. Mám čtyři chlapy, kteří se starají o vosk, dva oknoty a tři, kteří se snaží někde koupit další skladové prostory. Tak tomu řekněte, aby to přestalo vyrábět cvičky? Vždycky, když nám dojde vosk, vyrazí to do ulic. Chcete snad, aby se potuloval po ulicích a hledal si nějakou práci? hej, hej, vy dva držte se pohromadě vykřikl, doručil a zamával samostřílem poslyšte, vždyť vám stačí změnit mu slova, která nosí v hlavě to mi nedovolí myslíte, že jsem to neskoušel? nemůže vám to nedovolit golemové vás musí povídám, že mi to nedovolí a jak je to s těmi otrávenými svícemi? to nebyl můj nápad a čí to byl nápad? v samostřil se zakýval sem a tam. Svíčka si olízl rty. Už to všechno zašlo příliš daleko. Já už prostě končím. A čí to byl nápad? Já nestojím o to skončit v nějaké temné ulysce a mít v želách stejně krve jako banán. Ale no tak, pane Doručile, my přece nic takového neděláme. Zdoručila doručila by hrůza. Angua cítila, jak z něj proudí všemi póry. Mohl by zmáčknout spoušť z čiré hrůzy. Tak cítila ještě něco jiného. Jak se jmenuje ten upír? Na okamžik to vypadalo, že doručil skutečně vystřelí. Neřekl jsem o něm ani slovo. Máte v kapse česnek. A celé to místo páchne upírem. Tvrdil, že můžeme Golemovi přikázat, aby udělal cokoliv. Jako třeba, aby vyráběl otrávené svíčky? Ano, ale on říkal, že chce jen udržet veterinary z cesty. A veterinary není mrtev, jinak bych se o tom musel doslechnout. Myslím, že to, že je nemocný, nám nikdo nemůže připset jako zločin, takže vlastně ani nemůžete... Ty svíčky zabele další dva lidi. Bylo vidět, že doručil znovu začíná propadat panice. Koho? Jednu starou paní a dítě v ulici u kotvy a ráhna. Byli nějak důležití. Karotka spíš sám pro sebe přikývil. Víte, skoro mi vás bylo líto. Až do tohoto okamžiku. Jste šťastný člověk, pane Doručile. Myslíte? Ale jistě. Dostali jsme se k vám dřív než velitel Elánius. Takže teď pomalu odložte ten samostříl. A můžeme si promluvit o tom, něco se ozvalo. Nebo to spíš utichl jakýsi zvuk, který zněl až dosud s takovou pravidelností a intenzitou, že ho už člověk podvědomě nevnímal. Klepající výrobní pás se zastavil. Ozvala se dlouhá řada tichých voskových klepnutí, když zavěšené svíce narazily jedna na druhou a pak nastalo podivné ticho. Poslední svíčka spadla z linky a skutálela se pohromadě v korytě a padla na zem. V nastalém tichu se ozvaly kroky. Doručil začal pomalu couvat. Už je pozdě! Karotka i Angua viděli, jak sebou jeho prst na spoušti trhl.